רדיו קסם, מאה ושש אף רדיו קסם, מאה ושש <אח> מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. <אח> הרשת החינוכית של כל ישראל. מעדן וניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים. עם אהרן מורג ומושה ירונסקי. ימי שלישי.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 avalama Al mit var שנצמדו בכוח, ולא נתנו מנוח, שוב לא אוכל לשכוח, לשכוח אהובה. פתיחה נוסטלגית למעדן ויניל. הם הימים שלא והיום אנחנו מארחים באולפן את האורחת היחידה שלנו עד כה שיש כיכר על שמה בעיר ואם בישראל. דלמה על יגון רולס. שלום, שלום. פתאום אני לא זוכרת איך קוראים לך. היא אמירה ואתה אהרון מורג. אמירה ואהרון מורג. ומשה אהרונסקי מן הסתם הצטרפנו לנו בהמשך. כן, הוא כבר ראיתי אותו, כן. ואת האוסף שלו. כן, ראינו את... עשינו סיוק צרצר במוזיאון הפלאות של משה אהרונסקי, ברדיו קסם, 106 FM. תתקשרו אם אתם רוצים להגיע. אה, טוב, אנחנו שומעים את יורם גאון. בגאוניותו. שר איפה, איפה את אהובה? שהוא אחד מעשרות רבות של שירים שטל מעליגון כתבה. לא תדעתי יותר מעשרות, אבל... הם מאות. הם לא כן, לפחות לא מאות. לא. אה, ועל רקע יורם גאון. כן. אנחנו בעצם נדבר היום על אל טלמה אליגון רוז הכותבת, אבל גם על ימי לא. העליזים ב-CBS, כן. כמנהלת בחברה. הייתי מנהלת אומנותית. ניהול רגיל הוא לא התאים לי, שאני מאבדת ניירות. ועל רקע השיר הזה אנחנו גם יכולים <קרג> לספר, <קר> לספר <קר> את הסיפור <קר> על לאונרדו פביו וה... <קר> האשמות כלפיו, שהוא עוכר ישראל. יש כל כך הרבה עוכרים. אני אפילו לא ידעתי שהוא עוכר ישראל. אני יודעת שסיימון שמיץ', שהוא היה מנהל שלנו, CBS, והוא השמיע לי את השיר, שאני אכתוב אותו, ואני לא הבנתי גם אף מילה בספרדי. הדבר היחיד ששמרתי מזה זה שהיה. אה, ז'אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה כל מה ששמרתי מהמקור. ויצא לך איפה את אהובה. אהובה לא. אחר כך באהובה, איפה? המעבר הזה, זה מה ששמרתי. אבל דווקא יש לי סיפור לא על אומר דופאבי עופר ישראל. כי מה זה משנה, תראה כמה שהוא תרם לנו. בלי ידיעתו, בזכותי. בהחלט. בזכותי אורם. אבל יום אחד אני נסעתי במונית, והשיר הזה הושמע מעל גלי האתר. והנהג מסתכל עליי ואומר לי, איך, איך אחת כמוך, מה אחת כמוך, מבינה בשירים כאלה? אז אני לא ידעתי כבר מה לענות, כי מה אני לו, תשמע, אני כתבתי את השיר, אז אולי אני מבינה משהו? אז שתקתי, שתקתי ושתקתי, אז הוא הסביר לי גם את השיר הזה, ואז לא התאפקתי יותר, ואמרתי לו, אני כתבתי את השיר הזה. אז הוא עצר את המונית בחריקה, ואני הראיתי לו תעודת זהות, והוא לקח אותי הביתה חינם. יש יתרון בלכתוב... יש uh, יתרונות, uh, יש כל מיני... להיט גדול כן. כזה. יש פרוטקציות קטנות כאלה בחיים שהן נורא משמחות. כן. Okay. Uh, יש לנו המון לדבר, וגם כמה שיותר שירים uh, לשמוע, ישנים וגם חדשים יותר. Uh, נלך לתקליט אוסף שלך, התקווה חוזרת ללב. אוקיי. Okay. Uh, גלי עטרי, מה את אומרת? גלי בהחלט ראויה. אז... היא יותר ראויה ממני. אז דרך ארוכה. <laughs> אז דרך ארוכה. שאני חושבת שזה שיר שקובי אושרת ואני כתבנו ביחד, ושהוא אחד מהפירות שלה, של שיתוף הפעולה שלנו, שבאמת כאילו נגעו בנו מהשמיים שייצאו לנו שירים יפים. ובטח יהיה לנו קצת קובי אושרת כן. וטלמה על וראש קורור וכל מיני דברים okay. טובים. אוקיי, אני רואה שאתה עשית הרבה שיעורי בית או שאתה עושה, יודע את זה מראש? <laughs> עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף גליה תארי. באמת זה אחד השירים שאני חושבת הכי מושלמים שיש, גם מבחינת החיבור בין המילים והמנגינה. אני על המילים אני לא אדבר, זה אתה צריך להלל. המנגינה המופלאה הזאת, שקובי כתב חצי ממנה, ואני המשכתי, ואז הוא... לכן אני אומרת שזה... פה הגיעה השלמות שאנחנו כבר בעצם שזרנו את המנגינה ואת המילים ביחד. וגם... העיבוד והשירה של גלי, ואני באמת לא רואה איך אפשר לעשות לזה קאבר. זה יושב היום כמו אז, כמו המון שנים, איזה עשרים שנה, אם אני לא יודעת לספור כל כך, אני לא בזמנים מעודכנת. הנה, עפתי וכבר עברה עוד שנה. טוב, בעצם יש לנו כאן שלושה דורות של נשים יוצרות. כן. אמא שלך, עפרה נכון. איליגון, הייתה עיתונאית כן. במעריב. במעריב היא כתבה סיפורים, ואפילו אה, עסקה קצת בכתיבת שירים. היא כתבה למקהלת צדיקוב, ותרגמה את כל אה, אה, צלילי המוזיקה, ששם בתור נערה כבר תרגמתי גם שני שירים. כן. צילי המוזיקה? כן. וואלה. היא עשתה את דור עמי, דוב, דוב לבן צפוני, ואני כתבתי שם, אני זוכרת את, אה, את שיר צלילי המוזיקה, צלילי הזמר. הכרעתי את זה. יפה. והיא עדיין חסרה לי, היא לפני חמש שנים. הוא דמותה הענקית, עוד איתי. תגידי, טלמה, אה, שם המשפחה שלך מחייב? מאוד. גם בבית ספר, כל פעם שהייתי, והייתי נורא שטותניקית, הייתי, נורא צחקתי, כל הזמן צחקתי. זה התקפות, צריך כזה, יש גיל כזה מעצבן, שכל הזמן צוחקים. אז המורים היו אומרים לי את הבדיחה החסרת הטעם. אם תמשיכי לצחוק ככה, אנחנו נוריד את האל מהשם שלך. <laughs> <laughs> אבל אפ... י... יצאתי, אני לא יודעת אם זה מהשם, אבל יצאתי בן אדם אופטימי ללא תקנה. אז אנחנו עוברים עכשיו לדור הבא. או, oh, לדור האהוב עליי. אביגיל רוז. אביגיל רוז, בתי המוכשרת והמתוקה. שגם היא יוצרת. כן. טוב, אנחנו נשמע את השיר החדש שלה, שהפעם לא היא כתבה, אלא... למרות שהיא הייתה קצת שותפה. דודו טסה ואלי אברהם כתבו... דודו טסה ואלי אליהו. אליהו. ידעתי שיש שם איזשהו שם פרטי כלשהו, חוץ מהשם הפרטי הראשון. זה נקרא הבטחתי לים. כן. אנחנו נשמע. אוקיי. אבל הבטחתי לים, או, הבטחתי לים, פתחתי לים. אביגיל רוז, שיר יפה. תודה, גם אני חושבת. והיא מדהימה, מה לעשות. כן, ואת לגמרי אובייקטיבית. אני אובייקטיבית, אני אגיד לך מה, אחד מכישוריי זה שהייתי מנהלת אומנותית בחברת CBS. ותפקידי הצנוע היה לגלות זמרים. אז אמרתי, זה מה שצריך לגדול לי? שאין לי דרך להחתים אותה? למה הייתי אה... ככה מחתימה? אני, אני, אני רוצה לגנוב לך כמה דקות מהשירים שלך. אתה יכול תמיד. והנה סיפור שמתקשר לאביגיל. כן? Okay. אביגיל הקטנה. Okay. אה, לאמירה ולי יש ילד אוטיסט, הוא בן 31. אבל הוא נשאר ילד, והוא אוהב לראות אה, את הקלטות שהוא ראה בילדותו, רק שהמרנו אותן ל-DVD, כי כבר אין, okay. אין וידאו. אז כל שבת אה, אנחנו רואים, יחד איתו, כי כולנו בסלון, את אה, אביגיל הקטנה בשירים קטנים שירים ג', מאה שירים ראשונים ג', קלטת עם ציפי שביט ונתן אה, דטנר. נכון. והוא מבסוט. אז אם הוא מבסוט, גם אנחנו מבסוטים, כן. כן? אז אתה מכיר את זה טוב. אני, okay. חרשנו את זה, לא רק... זה הוא אוהב, הוא אוהב ועוד, עוד מאה שירים ראשונים עם עוזי חיטמן ועם ג'וליאן שגרן ועם מי שלא יהיה. כן. וטוב, זה מתקשר לשיר שאני רוצה להשמיע עכשיו, שנקרא "כיף תקווה טובה". דניאל סולומון שר, דניו רובסילחין, ואת המילים כתב גילי קימור. הוא בן 27. והוא עם תסמונת אספרגר, okay. שזה אוטיזם בתפקוד הגבוה ביותר. Okay. הוא בחור שהוציא כבר שני ספרי שירה ו... גילי קימור? גילי קימור, הבן של ירין קימור. והוא uh, סיים תואר שני בהצטיינות באוניברסיטת אריאל, והחלום שלו היה שיקליטו שיר שלו. ואכן, הלחינו והקליטו, וזה גם ה... נשאר? שר דניאל סלומון, דניאל סלומון וזה השיר שמלווה את יום ההתרמה של הלוט, שהוא במקרה היום. אז הנה התרומה הצנועה שלנו, כיף תקווה טובה, דניאל סולומון. שחור לבן כבר נמוגים בערב קשת צבעים יורד את כל חיציו בלעד ערפל אפור שמבלבל בדרך motor <Commons> <Kadonscción> <elic Lucar cells> lift <livest> <DVD> Thank <laughs> you. les out şeme ačvaske vava va כן, דניאל סולומון, כיף תקווה טובה לכבוד uh, יום ההתרמה של עלות שמתקיים היום, ותודה לטלמה שהרשתה לנו לגנוב כמה דקות מהזמן שלה, והזמן הוא שלה. הזמן שלי. Uh, בואי נחזור אחורה, כן. CBS, חברת תקליטים השוכנת ברחוב טהון חמישים בחולון. אתה יודע שאני רג... זוכרת, זה פה, אז הגעתי לא הרבה לחולון, כן, רחוב כן. טהון. כן. והתחלת לעבוד שם מתי? התחלתי לעבוד שם בשנות ה-70. תחילת שנות ה-70. תחילת שנות ה-70. כן. עבדתי שם איזה 14 שנים. והתחלתי ישר כמנהלת מה... אומנותית? מה? אתה I... היית A&R, מה שנקרא? הייתי Head of A&R. כן. בתחילה הייתי נפיקה, הכניסו אותי בתור... הוא קרא לי אחרי שכתבתי כמה שירים למייק בורנשטיין, והוא שמע וקרא לי, ובעצם, סיימון שמיט, הכיר את ההורים שלי, והוא זכר, זכר אותי בלול. שהעניק שנת... לי יתרון אדיר על פני כל העובדים, שמפעם בפעם הוא היה כזה טיפוס רגשן, אז כשהוא היה שומע אותי מדבר, זה כאילו מפי <laughs> איך הילד שלו גדל ונהיה גאון, אז זה היה ממש דומה. ו... והוא גרם לי, בלי שאני אבין מה זה, כי אחרת הייתי אומרת לו שאני צריכה ללמוד, שאני אפיק תקליט של שירי ביאליק. יפה. לילדים. וזה היה הפרויקט הראשון שעשיתי ב-CBS. אחרי זה עשיתי אלפי, אבל אלפי, תקליטים בכלל. גם לילדים לי מאות, אי אפשר לתאר. יש מישהו שאת uh, גאה במיוחד שהוצאת לו תקליט ראשון ב-CBS? אני גאה במיוחד על תקליט, זה לא שתקליט ראשון דווקא, uh, על התקליט של נונו, uh, -נו, שם טוב לוי ויהודית רביץ. Uh, ששת? ששת. כי ששת... כשהם חיפשו בית להקליט את התוכנית שלהם, את השירים, הם כבר התפרקו. ואיש לא רצה אותם. ואני זוכרת שהוא התקשר אליי, שלו, אליי שם טוב. והוא אמר לי בכזה קול מיואש, הוא, הוא חיכה שאני אגיד לו לא. בכל מיואש הוא חיכה, הוא, הוא אמר לי שאולי אנחנו יכולים לעשות את התקליט. אז אמרתי לו, יש מישהו שהסכים, נורא קיוויתי שמישהו אחר יסכים, כי אני ידעתי את התזה הזאת, שאם הם מפורקים, אז אין מי שיקדם את זה, אז הם לא יכולים להופיע, כן, והם לא יכולים להופיע וכל זה. אז הוא אמר לי, אין. אמרתי, טוב, אז אין לי ברירה, אז אני אקח את זה, אבל אתם תבטיחו לי שתעשו ת, את זה בתקציב, נ, נעשה את כל המאמצים שזה לא יהיה יקר. והלכתי והבאתי את הנימוק, הנימוק שהבאתי היה שחברת תקליטים, התפקיד שלה זה לא רק לשקף את מה שקורה, אלא גם... לחזות את מה שיהיה בעוד חמש שנים, והם המובילים של זה, ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה. וראה זה פלא, ואז לקחתי את הרת"ק עובר, שגם אותו אני הבאתי לעבודה, כי הכרתי אותו מירושלים, שהוא היה המנהל האמנותי שלנו, והוא עשה את העטיפה המדהימה הזאת של התקליט, שבצד אחד יש תחזית, ומאחורנית החור שלהם. כן. ואני רואה את זה עד עכשיו בחנויות תקליטים, כמה שיש. וזה ממש מכמד לי את הלב. גם את הלב שלי, זה היה מטקלי שנמצא בבית, אצלי, שמור. כן. את אה, יודעת, רוני בראון התארח אצלנו לפני כמה חודשים. כן. ו... רוני, אני גם הבאתי אותו ל-CBS. כן, כן. והוא, והוא סיפר לנו ככה, יום אחד, אני לא מצטט, יום כן. אחד, סיימון וטלמה קוראים לי לחדר, אומרים לי, שמענו שיש משהו כזה שנקרא פרומו, אז סע לחו"ל ותברר במה <laughs> מדובר. <laughs> אז מה היה? מה היה שדווקא שירלי אשתו, שירלי זיכרונה לברכה, שירלי שמיט, שיר כן. שיר אמרה לי, טוב, אנחנו בחולון, אז זה המעוז שלנו, אמרה לי, תעלמה. היו לה כמה אמירות כאלה, אחת מהן יצאה שלום עכשיו, תעלמה. בשבילה אני הייתי ארץ ישראל, היא אומרת, אותו כישורון שצריך בשביל למצוא אומנים, אפשר גם למצוא עובדים. <laughs> היא צדקה, היא אמרה, אז תביאי עובדים. אז הבאתי את יוריק, הבאתי את רוני בראון. באמת, אני... אפשר להגיד לזכותי ש... שזה בסדר, נכון? Mm -hmm. ורוני הייתה, אז למד. הייתה לך נטייה ללהקת פיקוד דרום, אני כי רואה. כי עבדתי איתם כן. אז, בתוכנית שבסוף לא התממשה, כי המלח... מלחמת יום הכיפורים פרצה ב-73', כן. והם התפרקו. אז זה נשאר, זה נקרא קפה בחול. זה היה על התנ״ך ועל הסיני, ההפקה של זה הייתה נהדרת, אבל הייתי חברה מאוד טובה של יוריק ושל רוני בראון, ועכשיו לפי דעתי אתה חייב לשים את לילה לי. כן, אנחנו רק נכוון, נכוון. לכאן הגענו. את לילה לי. הגענו כאן לילה לי, איך? כי יוריק ורוני ואני היינו יושבים כל לילה מנגנים ושרים. אם יש משהו שאני מתגעגעת לתקופה הזאת, זה שאם זה היה קורה עכשיו, אז חיי היו מושלמים. כך לשיר, לשבת ולשיר. ויום אחד יוריק בא עם הגיטרה והתחיל לנגן את האקורד המופלא שם. ככה? טה דה דה. רטת, אני לא שומעת אותה. רגע, אני אקח מיקרופון. זהו. אז נשמע את לילה לי, יורק בן דוד. Laila te-shoram, shirecha li, lilaa sheli sheli La la la la la, lila la la lila li Ko l'ha ir ezod sheli Laila te-shoram, shirecha li, lila sheli sheli sheli כל... על כל אותן עיניים שטעו בנחשקים ועל החלומות אשר נשחקים לילה, לילה לי, כל העיר הזאת שלי לילת השורר שיר החלי, לילה שלי רדיו -קסם רדיו -קסם, יסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו -קסם, <מאה וששף -אם> רדיו קסם, 106 FM. רדיו אתם בתחנה הנכונה, תאמינו לי. Uh, כן, אנחנו עוד מעט נגיע לשיר הבא, ונגיע גם לתחנה נוספת, במסלול ה... בתחנות חיי. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> טוב. Uh... קשורה לדי הרבה uh, תוכניות טלוויזיה לילדים בשנות ה-70. נכון. הצריף של תמרי. ראש כרוב. ראש כרוב בעיקר. ו... ראש כרוב. בעיקר ב... הצריף של תמרי, ראש כרוב, והחתול שמיל. החתול שמיל, שמיל הוא מה שהוא לא רגיל. לא החתול שמיל שמן כמו פיל. כן, וזה היה אנטלגד <חתול -שמיל> לחתול, כן, <חתול -שמיל> לחתול שמיל. בביצוע... הכותבת והמגיש. אל תשלחו הודעות גנאי. אנחנו לא מופיעים. זה קרה רק פעם אחת, סליחה. טוב, בואו נדבר קצת על ראש כרוב. תראה, ראש כרוב זו הייתה תוכנית טלוויזיה שהביאה מנהלת התוכניות בטלוויזיה מאנגליה. ישראלית, צליל ארוז. היא הביאה את הקונספט והתוכנית. מה זה הייתה תפורה בשבילי? כי היה בה איזה משחק עם ראש כרוב שאני כבר לא זוכרת אותו, כי אני לא טובה במשחקים, אבל הר... הרעיון שביססנו עליו את כל התוכנית זה מצד אחד הש... חבורה כזאת שמשתתה כאילו על גג בתל אביב עם שמש, אהבה ושלום או משהו כזה. אז בעצם, כל... וההרכב היה אגדים מהבחינה המוזיקלית. קובי אשרת היה מנהל מוזיקלי, והיו שם פסנתרן, אה, אלונה טוראל נגנב, וניגן, פתאום אני לא זוכרת איך קוראים לו, עוד פסנתרן אדיר לפניה, וכל, אלי מגן, ניגן בס וגם שר, כולם שרו והשתתפו חוץ ממני המסכנה, שרק כתבה את כל השטויות האלה, ואמרתי, למה? אז אני עוד לא, לא הייתי במוד של הופעה. עכשיו אני מופיעה, ואז הסתבר שמרוב שהייתי מאחורי הקלעים, שאני דווקא במה, אני מרגישה במה ממש בבית. ואז, אה, וקובי אשרת, זה היה בטריטון הישנה-ישנה אולפן. מה אה, זה הישנה? בחוב אידלסון. באידלסון. איך אתה בקיא ש... ש באידלסון, שם... זה החור השחור של הזיכרון, שקולט כן? את כל ה... עכשיו, <laughs> <laughs> הוא הולך אחרון, אתה יודע, גם השירים נשארים לנצח. ושם, גם העבודה הקולית, וגם כל ההשקעה שאנחנו עשינו מבחינה של... של הרכב, כל ה... זה, זה, זה לא, אין את זה בימינו. ובחרתי למשל שיר של סטיבי וונדר, וגג העולם זה של הקרפנטרס. ושרה את זה רותי נבון, נכון? ואנחנו נשמע נו, את זה. נו, וזה, באיזה קול יש לה? היא לא זכרה אף מילה, אבל הייתה מפוצצת את המסך. בסוף הייתה מסתדרת איכשהו. כן, top of the world בגרסה העברית על גג העולם. אנחנו מרגישים ככה. ב... אני שעה. אומרת להיות אופטימי, זו אותה אנרגיה כמו להיות פסימי. יפה. אז צריך לעלות למעלה. יפה, נשמע. have say מדברת מצוואים ואומרת שאם אוהבים את החיים נמצאים תמיד על גן העולם. נו, ואם לא אמרנו את זה קודם, אז נגיד את זה עכשיו. איזה יופי של שיר. איזה רוגע, אה? אני אוהב את זה. גם אני. טוב, אנחנו רוצים עכשיו ללכת ל... לא יודע אם נגיד משהו שונה לגמרי, אבל... יש סיפור... אתה מפתיע אותי, נו, א-נו. לא, יש סיפור שעוזי פוקס סיפר. עכשיו אני רוצה לעמת את זה איתך. אוקיי. זה סיפור שהתפרסם בלעיתון לפני 40 והרבה שנים, שכשהוא הביא לרדיו את אין לך מה לדאוג, בגרסה הראשונה, אמרו לו... אי אפשר לשדר, אה, שלחי נייר טואלט, הצבא על כבתו צועד, ואז זה השתנה למותק לא לשלוח לי... אה, ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה, מותק לא לשלוח לי הוגה. עד כאן המיתוס, עכשיו תפריכי או תאוששי. תשמע, יכול להיות שיש לי איזה, איזה חור בזיכרון. אני לא יכולה, חי... לא הייתי יכולה להכניס את זה, בגלל שזה לא נכנס במנגינה, שלחי לנייר טואלט. אבל... אני כתבתי את הגלויה, אז אחי שלח לי... הסיפור האמיתי הוא בכלל, אז אני לא יודעת... לדעתי זה לא קרה. או שהוא המציא את זה, או שאני משוגעת. אבל... אבל זה סיפור טוב, תודי. הסיפור טוב, אבל יש... לכן אני מנסה לחשוב, חבל שאין לי איזה מישהו שהקליט אותי כל החיים. אני ישבתי בבית ודאגתי נורא שאחי לא ייהרג שם, שלא תיפול עליו פצצה. השתדלתי לא לזוז, ואימא שלי, עופרה אליגון, אמרה שכמו משה דיין, שחורבן בית שלישי וכל זה, הייתי לא במצב טוב, וקובי אושרת הגיע וביקש ממני ש... שאני אכתוב שיר, כי צריך להרים את המורל, ואני אמרתי לו, אי אפשר, אין לי כוח ואני לא יכולה לכתוב עכשיו, אני... זה חורבן בית שלישי, באיזה שעה אתה רוצה את השיר. <laughs> אז הוא בשש וחצי אנחנו נעבור עם המשאית לקחת אותו. והוא, אני, אני, יש לי מצד אחד את הקסטה, ש שמתי את זה, מצד שני היה לי גלויה מהכי, אין לך מה לדאוג. עכשיו, זה נכון שלא היה להם נייר טואלט, והוא ביקש ממני גם נייר טואלט. אבל זה לא נכנס במנגן הטוב. אז עשיתי תחתונים וגופיות, שממילא אני הטפתי לזוג תחתוני, ידעתי שהוא בסירות הגומי, אתה מבין? זה לא נשמע לי שהיה כזה נוסח. תגיד את זה עוד פעם. Uh, בואו נראה אם אני זוכר, uh, הצ נייר. הצבא על כבתו צועד. תודי שזה משחק מילים נחמד. שלחי לי לא נייר, הולך. לא הולך. לא הולך. <laughs> טוב, אז נשמע <laughs> את הגרסה שכולנו מכירים. ואתה יודע שזה מכירים. תמיד אני יודעת לכתוב שזה יהיה בדיוק. אז, אז נשמע את הגרסה שכולנו מכירים כן. ואוהבים. אין לך מלידוג, אני נמצא במקום ובין הפגזה להפצצה יש זמן לנוח אין לך מה לדאוג, פגז מתוק, סבלנות ילדונת, ילדונת. באמת שאין סיבה לדאוג שילכי לי תחתונים וגופיות, כאן כולם כבר כמו חיות נלחמים כמו אריות מורן ממש <מח> גבוה ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפגוגה She was singing. כן, זו הייתה, לא, זה היה, זה היה עוזי פוקס ששר לנו, אין לך מה לדאוג, או כמו שכולנו לא מכירים, תחתונים וגופיות, כן. אה, בעוד אנחנו עושים מאמצים כבירים למצוא שיר שטלמה גם שרה, כי היא שרה, אה, אנחנו צריכים אה, להמשיך לשיר נוסף. אז טלמה, בואי תבחרי, נו, תעשי לי טובה, תבחרי, תבחרי, תשיר, תבחרי, תבחרי. אם שומעים אותי, 아, אני יודעת, תשים את מוכר הגרעינים של בועז שראבי. מוכר הגרעינים של בועז שראבי. Your wish is my uh, command, כמו כן. שאומרים. זה שיר מאוד יפה. מוכר הגרעינים. כן, והוא לא ידוע, לכן אנחנו, איך אומרים, אנחנו נעשה לו פרוטקציה פה. הוא פחות ידוע. כן? למה אתה, לא שבו... למה אתה לא מתנגן? למה אתה לא מתנגן? בועז גם ילחין אותו, אני חושב. רגע. ואנחנו ננסה לנגן אותו. אם הוא יסכים. לדעתי הוא לא מסכים. הוא לא מסכים, למה? הוא לא, לא, לא, לא, אה, לא נראה אם זה עובד. גם לא עובד. זה גם לא עובד. טוב, מה? מה? התחרפנו פה היום? אה, מה? בואו, הימים זורמים. אוקיי. זה הרכב של עינת שרוף, תמיר שומעים אותי מדברת? איזה מספר? הראשון. הראשון. טוב. טוב, וגם זה לא עובד לנו, אז כנראה שיש לנו איזושהי בעיה. אני אתן לך משהו אחר? בסאונד, לא. כנראה שהבעיה היא לא במכשור. אבל אנחנו ננסה לעשות את זה שוב, כי אנחנו לא מתייאשים אף פעם. אני אתן לך שיר חדש חדש שלי על דיסק... את יודעת מה, כן. אנחנו ננסה לעשות את זה. אבל קודם אנחנו ננסה, בכל זאת... יפה, יפה. מה, אנחנו הצלחנו בסוף להגיע לזה. זה הפיידר, הפיידר תמיד עושה בעיות. תמיד טוב להאשים את הפיידר. Shabbat shalom. כן. טוב, אנחנו הגענו לעוד... עברנו uh... הרבה תלאות עכשיו. כן, כן, אבל uh, את יודעת, בסוף, okay. בסוף זה מסתדר. כן. Okay. אני מקווה. והרווחתי שאני אבוא עוד פעם. את תבואי עוד פעם, את תביאי את uh, אביגיל איתך. אני חושבת שאני אביא אותה. אנחנו מסיימים עם אביגיל. Okay, מסיימים עכשיו מה, עם אביגיל. מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים שיר שנקרא כיפת זהב, וזה שיר של זובים, שהוא, השם שלו הברזילאי, בספרדי... הר... Mm -hmm. ה... אנחנו איך קוראים לשפה הזאת? פורטוגנזית. נקרא קורקובדו, וזה על שם הפסל שעומד על ההר וצופה, הפסל של ישו שעומד על ההר וצופה על כל המפרץ של ריאו. אין לזה שום קשר למה שאני כתבתי. אני כתבתי מה שהמנגינה אמרה לי. מה שהמנגינה אמרה לי ומה ש... כתבתי את זה לאביגיל. מי שרה את זה כל כך יפה? היא באמת שרה את זה יפה. כן, אבל אני רוצה שתשמעו את זה מההתחלה, לא ככה. אנחנו תמיד נענים לדרישות האורחים שלנו. בפעם הבאה אנחנו נשמע את זה מההתחלה עד הסוף, בלי הפרעה. כי את מגיעה בפעם הבאה. כן, אני אגיע. אם אני אולי נשמע את זה unplugged. כן. טוב, אנחנו צריכים להיפרד. Okay. אה, תודה רבה לטל מאליגון רוז, שישבה okay. איתנו וסבלה את כל התקלות שהיו לנו, אבל הצלחנו להתגבר בסופו של דבר. Okay. עם עזרה מדותן, הטכנאי נכון, שלנו. נכון, תודה לנו, לדותן. לחיות כפיים לדותן. תודה רבה לאמירה המפיקה. שכל הזמן מחייכת אליי, וזה עוזר מאוד. ו... וגם פתחה דיסק אחד, כאילו, את, את, הני, את הניילון הזה, הבלתי אפשרי, שניים. בשביל זה יש ציפורניים. זה לא עוזר, אבל ציפורניים. <laughs> זה צריך מיומנות. ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ושיהיה לכם יום טוב, חמים, נעים, בלי יותר מדי גשם, בלי רטיבות בבתים. עם הרבה חיוך ושמחה. <coughs> תמיד. <coughs> תודה <coughs> רבה, <coughs> תלמה. תודה. להתראות. תודה רבה. <coughs> <coughs>